Що його розчисувала повідь і, так об'якорившись, довго розмірковували над діалектичною складністю світу. Після глибоких роздумів хлопці зняли свої шев'йотові, а й обововняні штани і дружно впряглися в Баркаса та поторганили супроти течії, стрибаючи з коси на косу, з виступу на виступ, дріботячи по холодному мілководдю,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 не близився, а навпаки віддалявся, дразливо промінячись банями древніх соборів і білими крейдяними горами біля причалу. Але й ми з кожним подоленим метром берега впертішали та суворішали, позбуваючись солодкої, зворушливої, але обтяжливої супроти течії дитинності. І хоч стрижень вочевидь повнів нашим потом,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 Наївні нащадки благородних уїнгнів, ви, що довірилися підступній рідці, і тепер платите за ілюзії кривавим подом. Уже давно виповнилося три місяці, відколи під зоряним ерійським небом пролунала клятва нас трьох, стати підморівком майбутньої космічної цивілізації, яка не знатиме негативних емоцій. Я значу хвилину щирих, безкомпромісних підсумків. Для початку слово собі. Я, кандидат у благородні Гуїнни, Слава Пасічник, мушу з гіркотою в серці і відразу і до своєї людської сутності констатувати, що перший не вивтримав випробувального терміну, дозволивши своїм підсвідомим інстинктом оволодіти сферою свідомості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 Порушив нашу найпершу заповідь. Понурив голову Андрій Політайло. Я піддався на умови класної керівнички і заявив на шкільному вечорі «Твоя омріяна професія – буці мрію стати інженером». Насправді ж, хоч сумка моя повна залізяча, хоч сконструйована мною ракета досі ширяє в космосі, я мрію вступити до кулінарної школи і стати шеф-поваром в ресторанній голубі хвилі, сніжнобілім на крахмаленім халаті і таким же ковпакові, я ходитиму в хмарах запашного диму, між вилощених до дзеркального блиску каструль, сковорідок, замтрекотами мтрикотами по Політайлівськи, бівштексами по Політайлівськи, безстроганами по Політайлівськи лангетами, ромштексами і відбивними по-політайлівськи. І довжелезні черги ерійців з досвіта стоятимуть біля дверей ресторану «Голубі хвилі», щоб поласувати вимрієною з гарячими вершками золотисто-рум'янім черві котлетою ерій, яка війде в меню всіх ресторанів світу. І присоромлений Андрій Політайло Замовка. Ми ж виголодніли, подумки ловили пахощі смаковитих слів і ковтали слинку.